Рушники, що бувають переважно вузькі, тчуть на кінцях з візерунками, з поперечними лініями, смугами та іншими геометричними мотивами. Ці мотиви скомбіновані з більш-менш стилізованих орлів, що, на думку Антоновича, походять не від російського державного орла, а разом із російським орлом, від візантійських орлів. Що їх відтворювали, а іноді їх відтворюють і тепер на предметах архієрейської отправи. Ці орли дуже легко перейшли і на рушники, бо ж рушники також мають літургічний ужиток на архієрейських службах. На великих колекціях старовинних та сучасних кролевецьких рушників, що є в Київському та Чернігівському музеях та в музеї імператора Олександра III в Петербурзі, можна однак простежити варіації цих орлів, відповідно до відмін їх на грошах заріжних царювань, а також і перехід рисунку цих орлів через послідовну стилізацію в цілком інші форми, букети тощо. Говорячи про полотно, не можна також не згадати про вибір вибойки, пейстри чи малюванки, яку виробляють тепер дуже грубим способом, накладаючи полотно на вирізану ріжними візерунками дошку, намащену олійною фарбою. Полотно притискають до дошки, котячи по ньому валик, наслідком чого на полотні фарбою, Звичайно, синьою або синьо-чорною вибиваються візерунки, вирізані на дошці. Вибойку вживають головним чином на пошевки для подушок та на штани. Візерунки на вибойках складаються переважно з простих чи кутових смуг, ламаних чи хвилястих ліній тощо, або з більш-менш симетрично розположених точок горошок тощо, зірок чи дрібних квіточок. Іноді на пошивках візерунки роблять а з квіток та зірок, з гілля, з самих квіток тощо. Разом з занепадом виробу та вживання полотна, яке дедалі все більше заступають бавовняні тканини, занепадає й виріб вибойки. Обробка тваринних матеріалів Обробка тваринних матеріалів розпочалась на Україні, як і скрізь, з обробки звіриних шкур. а Велика кількість шкребків, що їх знаходять на українських розкопках, свідчить про те, що обробка шкур існувала вже в добу палеоліту. Існувала далі протягом неолітичної доби, та й дожила до наших часів. Тільки кам'яний шкребок замінено на залізний, що його у вигляді скафи чи шкафи вживають і тепер. Не дуже багато чого змінилося й у технічних способах цієї обробки, які, правда, майже по цілому світі залишились досить примітивні. Вишкрібують зі шкур мездру, Вимочують їх у квасі, розминають, узолять вапном, дублять, висушують, витягають тощо. Народня обробка шкур природньо розподіляється на три ремества – кушнірство, ченбарство та лимарство. Кожне з цих реместв теж розподіляється на дві частини, звичайно сполучені докупи. По-перше, виробляти матеріал, а по-друге, виробляти з них річі. Так, кушнірство розподіляється на виріб кожушини та на властиве чинбарство, цепто вичинку шкури, та на шевство, цепто шиття чобіт. А лимарство полягає в відповідному зминанні шкури та у властивому лимарстві, цебто вироблянню упряжу. То, У техніці ремеслів, що мають метою заготовляти матеріал, а явна річ є багато спільного.